«Ти вперто наполягаєш на своєму як математик», – промовив Твісел. «Звідки тобі відомо про все це?» Я переглядав плівки. «І тільки і всього?» Ще думав над цим. «Без глибокої математичної підготовки?» «Я цілі роки спостерігав за тобою, мій хлопчику, та навіть не підозрював про цей твій особливий хист. Веди далі!» «Перше. Вічність не була б заснована...» якби Малансон не відкрив темпорального поля. А Малансон не зробив би свого відкриття, не знаючи тих основ математики, які були розроблені значно пізніше. Друге. На сьогоднішній день тут, у вічності, є учень, якого дібрали для вічності всупереч заведеним правилам. Він не підходить за віком та ще й одружений. Вивчає математику і первісну соціологію. Ну і що з того? Я стверджую, що ви маєте намір якимось чином послати його в минуле за нижню межу вічності, в 24 століття. Ви хочете, щоб цей учень, Брінзлі Купер, ознайомив Малансона з рівняннями Лефевра? Отже, ви розумієте, запально додав Харлан, що моє особливе становище як фахівця в галузі первісної історії і як людина, яка розуміє, що тут діється, дає мені право розраховувати на особливе до мене ставлення. «На виняткове до мене ставлення!» «О, всемогутні часи!» – пробурмотів Твісел. «А хіба не правда? Ви можете замкнути коло тільки з моєю допомогою!» «Без мене?» – він багатозначно урвав фразу. «Ти підійшов близько до істини», – сказав Твісел. «Хоча можу заприсягтися, що немає нічого, що б вказувало!» Він поринув у задуму, в якій, здавалось, ні Гарлан, ні весь навколишній світ – не грали ніякої ролі. Ви вважаєте, що я тільки близько підійшов до істини, поквапливо підхопив Харлан. Це і є істина. Він навіть не міг сказати звідки в нього з'явилася така певність, хоча сам дуже хотів, щоб так і було. Ні-ні. Це ще не істина, сказав Твісел. Ніхто не збирається посилати учня Купера в 24-те, щоб він там навчав Малансона. Я вам не вірю. «Ти повинен мені повірити. Ти повинен зрозуміти всю важливість нашої справи. Я хочу, щоб ти посприяв нам у здійсненні нашого проєкту. Бачиш, Харлене, становище набагато складніше, ніж ти собі уявляєш. Набагато, мій хлопчику». Коло майже замкнулось. Учень Брінзлі Шерідан Купер і є Вікор Малансон.